Artu ondarra esku artean, ta badoa atz artetik. hartzazura esku artean, baiet zaldegin ertzetik. Baina guk beste esakera bat, ikasi dugu etxetik. Artua mets bat eskutan eta joan bere atzetik.